sika katika, katika eh, mafundisho haya ya Biblia leo siku ya ramhisi tarehe 9 January ishirini eh, tuko katika kitabu cha Samuel wa kwanza kama tulivyokuwa tunaendelea kila siku ya ramhisi Samuel wa kwanza mlango ule wa kumi na una jumla ya mistari iko 25 saba ni mingi eh, lakini tutahubiri yote kata somo katikati. Na mlango wa kumi ni muendelezo wa pale katika mlango wa tisa mwaka jana eh, ambapo mlango wa tisa tuliona eh, matukio alikuwa yanaendelea yaliyosababisha taifa la Israel aache kuongozwa na Mungu kama kiongozi wake na manabii waliokuepo wakina Samuel sasa lijipatie eh lijipatie mfalme na sababu ilikuwa ni kwamba watu walistaka wae kama mataifa yanayowazunguka a ilikuwa kwasiyo kitu kizuri hakimpendezwa Mungu. Eh tu nikukujumbusha tu. E, turudi katika mlango ule wa nane mstari ule wa saba Biblia inasema hivi kwanza 1:8 7 nasoma hivi. Bwana akamwambia Samuel isikilize sauti ya watu hawa katikati katika kila neno wanalokuambia kwa maana hawakukukataa hawaku, wewe bali wamenikataa mimi ili nisiwe mfalme juu yao. Kwa hiyo hizo habari zote ni kwamba ilikuwa ni mwanzo wa watu kuanza kumkataa Mungu. Eh? Sio jambo zuri lakini Mungu alivyokuwa mwenye rehema na mwenye neema na fadhili anawaambia sawa watu, twende, anawaambia sawa na anasema, "Hem twende tukatafute mfalme tuwape watu" na akamchagua mfalme mzuri. Tuliona vigezo vivyo tumekwa kumchagua Sauli kigezo cha muonekano wake kimochake kitarudiwa kita leo pia kitaelezwa lakini kilikuwa ni kigezo cha nje kigezo kigezo vya ndani tunaona tabia za sam, za Sauli zilikuwa za kijana mzuri mwenye tabia nzuri mwenye kumtumika vizuri nyumbani mwake eh na hiki ni kigezo pia kinachotumika pia na Mungu kwamba kama sio mtumishi mzuri kwenye nyumba yako eh? basi uwe, uweze pia ukawa mtumishi hata katika kanisa uweze kawa mchungaji kama una uwezo wa kulichunga nyumba yako mwenyewe Eh, kwa hiyo vile vile Sauli anaonekana ni mtumishi nyumbani mwa baba yake eh, na kwa mfano ilianzia kwenye fundu eh, wamepotea amepotea Sa, Sauli akaenda vizuri pamoja na mtumishi mwenzake eh, Mfanyakati mfanyakazi katika nyumba ya baba yake ndo wakakutana na swala la Sauli kuchaguliwa ndipo alipokutana na Samueli katika tabu, katika shida Mungu ndipo anapofanya mambo makuu tuliona ile jambo hata katika mazoni mwa kitabu cha Samueli eh kwamba Samuel anachaguliwa ye mwenyewe kuwa nabii mkuu kabisa Mungu eh, kuirejesha Israeli hiyo iliyochemka nyakati za kina Eli kwenye milango ile ya kwanza yote eh, ya kwanza pili, tatu, 4 5 huko kote paka Samuel anakuja sasa kusimama kutawala ku ku, ku kuirejesha Israeli na kuifu, na kuleta amani ya watu wa Israeli pamoja na, na, na taifa la Israeli mbele ya Mungu eh hapo nyuma likuwa anapigwa anapigika wanaumia wana wame, kila wakati kila kitu kio kibaya lakini wakati wa Samueli Bibilia kulikuwa kuna amani kipindi chake chote kwa sababu alikuwa anaongoza watu katika njia ya haki. lakini watu bado wakakataa wakasema hapana tunataka mfalme kama mataifa mengine Mungu haikumpendeza kwa hiyo kwenye mlango wa nane na 9 sasa ndiyo tunaona eh mlango wa 8 wanamkataa Mungu mlango wa tisa Samueli anampata Sauli na Mungu anamwambia ndio huyo ni yeye kwambi Wakati Sauli ameenda kutafuta manapunda wanapunda waliopotea ndipo anakutana na Samuel. Samuel ana, anaambiwa na moyo sasa huyo ndio ambaye nilikuwa namtaka. Bas anactually anampaka ana, ana mafuta kwenye mlango wa tisa pale. Kwa hiyo kuchaguliwa kwa Sauli kulikuwa kwenye mlango wa 9, mlango wa kumi, tunakuja kuona ni kama ni kama ku, ni tukio la, la, ni kama sherehe E, ni kama kufunuliwa tu lakini nyuma kabisa alishachagulia katika mwanangu wa 9 na akapaka mafuta mwanangu wa 9 kwa hiyo mwanangu anasema si tunajifunza ni kama kama historia ya mambo yalivyotokea lakini tunayaona ni katika maisha yetu tuliona kwa mfano ili kusudi Mungu aweze kukuchagua hata kukupa baraka zake je anaona zile baraka atakazokupa zitakuwa baraka zi, hazita kutoa katika katika utumishi hazi kutoa katika moyo wa kumcha Mungu na kumhofu kuna watu wengine akibarikiwa tu akipata kuna kuna msemo mtaani au siji, vijijinu. vijijini kwamba wanaume wa vijijini akipata tu mapato ma, mazuri mazao yakakubali na nini akavuna vizuri anaongeza mke hamjasikia hizo habari lakini ni tukio la adhami kwa Mungu sasa Mungu akiona kwamba badala ili kusudi mtu asiye akakosa akafanya ili ili dhambi, akaleta ugomvi ndani ya nyumba, aka, akaivunja sheria yangu, makiruni uzinifu. Eh ni uzinifu ule. Mke juu ya, ya mke ni uzinifu. Hata kama umerahisimishwa kiasi gani, ni uzinifu. Mungu anasema bana basi sita sita sita sita, sita bariki. Kwani tukaoona kwamba ili kusudi Mungu aweze kutubariki, anaangalia pia wakati mwingine je, hizi baraka hazitatupeleka mbali hazitatupeleka mbali na ye. Na mara nyingi watu wengi waliobarikiwa ni wepesi wa kuondoka kwa Mungu. Mtu unakuwa huna chochote huna nini unakumbuka unamomba Mungu unamomba Mungu. Siku umepata niyo siku ya kwanza kuanza kusawa kupiga magoti na kumomba Mungu. Ni ndivyo ilivyosivyo ndivyo sivyo ilivyo. Ndivyo, ndio. Watu nasahau. Sisemi kwamba ni wewe unaye hapa au wewe kutoka sikia kutoka mwanaadamu yote yule. Ni kitu cha kulazimika muda wote kukaa tunajikumbusha, tunalisoma, tunalitu. Na ndivyo ilivyokuwa hata kwa Sauli. Badaye kuona Sauli alivyokuwa mdogo, alivyokuwa anachaguliwa, alivyokuwa mwema, msikivu, baadaye anakuja naota kibuli, anaharibika. ufalme unaodelewa kutoka kwake. Anachaguliwa katika mazingira mazuri lakini anamaliza vibaya. Kwa hiyo ilikuwa ni kama ufupisho wa namba ile tangulia kabla ya wa kumi Sasa mlango wa kumi kama tuliosomewa tuta kwa kweli mistari mingi. Kwa hiyo tutakao kuchagua ile ambayo ina matumizi ya yote mistari yote ina matumizi ya moja kwa moja kwa maisha yetu. Ila sasa kuna ile ambayo unakuta kwamba eh inahitaji e, kuhubiri na na na, na, na, na kujaribu kuiitumia kui katika maisha yetu kila siku, i apply kwa maisha yetu kila siku. Ni yote lakini hatuaiugusa yote kwa kweli. Kwa hiyo mstari wa kwanza unasema na labda kabla sianze kusoma swala kwanza. Tunataka ni nini hasa kipo katika mlango huu wa kumi Picha kubwa ya mlango wa kumi Picha kubwa mlango wa kumi ni kusimikwa kwa Sauli kwa mfalme wazi wazi rasmi mbele ya watu lakini nakubadilishwa moyo wake. Anatoka kuwa moyo wa mtu tu wa kawaida kwa sababu sasa anakuwa mtumishi wa Mungu na hii ilikuwa ni serikali nayo inayoongozwa na Mungu mwenyewe japo ilikuwa imempewa mikononi mwa wanadamu lakini Mungu alitamani aendelee kuwa ndiye anayetoa uongozi wa kila siku. Yaani iwe tofauti na mataifa yote. Mungu awele Mungu awe ndo kiongozi wake. Kwa hiyo tumeona kabisa ni, ni tukio la kusimikwa kwa kwa Sauli na kijana Sauli wakati bado ni kijana pamoja na pamoja na yeye sasa kubadilishwa kuwa mtumishi wa Mungu mwenye moyo mw anapewa moyo mpya. Tunaona kwamba Sauli, Biblia nasema. hem tu ule mstari ule wa tutangulie mbele tutauruka tukifika pale. Mstari wa 9 anasema hivi. Mstari wa 9. Sura ya leo ya kumi. anasema hivi. Ikawa alipogeuka kumwacha Samuel, Mungu akambadilisha moyo. Nazo ishara zile zote zikatukia siku ile ile. Unajua toke amoa kumtumikia Mungu tukamsikiliza Mungu Mungu akatupa upako tulikao kuona kwamba kupakwa mafuta katika nyakati zetu ni mtu yote aliyeripokea jina la Yesu Kristo na roho wa Mungu akaja kakandani ndani yake ndio upako upako ni picha ya roho mtakatifu ambaye tunampokea kwa kumwamini Yesu Kristo sio kwa kwenda kanisani na kukaa sio kwa kwenda usani kupiga makofi sio kwa kanisani amina nyingi sana amina asema baba hapana hivyo hapana lakini siku pale ambapo moyo wako na moyo wangu unapo muamini Yesu Kristo na kumkubali kwa kweli sasa hivi ninaye muamini ni Yesu Kristo ndipo tunapata kipande cha Roma tuliona Jumatatu ileta ni tunaona Biblia inaita katika kitabu cha Efeso eh tunaona inaita Kutiwa muhuri na Mungu. Mungu anasema huu moyo na ujua hii nafsi inajua ya kwangu ni, ni ni halali eh huyu ni mtu wangu milele. Kwa hiyo Mungu anakubadilisha anakupa moyo wa mbinguni. Je, anakupa mwili mwingine hapana mwili unabaki ule ule. Yangu hata dhambi unaenda kuzitenda hali ya dhambi ni ile ile. Na tumeshaiona kwamba hata watu waliookoka wako katika hatari ya kutenda dhambi sawa na watu wasiookoka kwa kiwango kisichoachana kabisa tofauti yao ni kubwa i tofauti yao sio ni moja kwamba huyu aliyeokoka anapewa nguvu uwezo akiamua kuutumia wa kuishinda dhambi kwa kiwango kikubwa yani anakuwa anaingia kwenye uelekeo wa kumwelekea Mungu tofauti na alivyokuwa kabla lakini majaribu yanabaki pale pale Yaani mtu hata akiokoka akiendelea kwenda bar kama alikokuwa anaenda atakunywa zile pombe vile vile vile. vile. Mtu akiokoka asipoelekea kulifikiza neno la Mungu hata endelea kutiwa giza katika moyo wake vile vile kama mtu mwingine. Isipokuwa ile roho wa Mungu anayeka ndani yake, emkini anakuwa kama amekufa hata kwa yaani ni, ni ni ni hana nguvu yoyote. Nguvu ya Mungu inapungua katika mashaka kwa sababu ya matendo maovu. Biblia inasema tembeeni katika roho na Biblia inasema kwamba roho ni neno la Mungu, ni huduma hii ya kimungu, ni mambo ya Mungu. Usikilize mambo ya Mungu, hasa neno la Mungu. Eh, yatimiza ma eh, matakwa ma, ma, ma, ma, ya mwili au mahitaji ya mwili. Tamaza ya mwili. Inasema katika kitabu cha Galatia, mlango wa 5:16-17-18. nane eh, Kwa hiyo ni wapi ni njia ipi tunachoanguka kupita? Ukishaokoka <coughs> unakuwa na njia zote mbili. Biblia nasema anasema ah, angalia nimewawekeeni mbele zenu leo chagueni mpite kwa Mungu mtembee na Mungu au mpite kwenye njia ya uchafu mtembee na shetani Na uchafu wako Inakuwa ni una uhuru kwa kuchagua lakini mtu asiem cha asie, Yesu Kristo nafasi yake ya kutembea katika kicho cha Mungu inakuwa ni kama haipo ni kama haipo kwa hiyo tu, tu, tu, tunaona kwamba sasa mstari tuanze mstari wa kwanza. Nasema hivi, nilipo Samueli, akatoa kichupa cha mafuta, akayamimina kichwani pake, akambusu akasema, "Je, Bwana hakukutia mafuta uwe mkuu juu ya watu wa Israeli? Nawe utamiliki watu wa Bwana." Eh, na utamiliki watu wa Bwana na kuwaokoa na mikono ya adui zao kisha hii itakuwa ishara kwako kwa ya kuwa bwana amekutia mafuta uwe mkuu juu ya urithi wake msari wa pinasho utakapoondoka kwangu leo utakutana na wanaume wawili karibu na Kabili na Laheri laheri ni, mam, ni mama yake benyamini huu ukoo ambao sauli anatokea kwa hiyo walikuwa wanaishi katika sehemu ambapo wazazi wao wanyuma walizikwa eh eh katika mpaka wa Benyamini huko Selsa nao watakuambia punda hao uliokwenda kuwatafuta wameonekana na tazama baba yako ameacha kufikiri habari za punda anafikiri habari zenu akisema nifanye nini kwa ajili ya mwanangu Kisha utakwenda mbele kutoka hapo na kufika kwa Maroni wa Tobari na hapo watu watatu utakutana nao, wa nao kwenda kumuendea Mungu huko betheri mmoja anachukua wanambuzi watatu na mwingine anachukua mikate mitatu na mwingine anachukua kiriba cha divai nao watakusalimu na kukupa mikate miwili nao utaipokea mikononi mwao tuendelee msari wa 3 kwa sababu ni ujumbe mmoja msari wa 5 baada ya hapo utafika gibea ya Mungu hapo palipo na ngome ya Wafilisti kisha itakuwa utakapofika mjini utakutana na kundi la manabii wakishuka kutoka mahali pamoja wenye kinanda na tari na kinubi na filimbi mbele yao nao watakuwa wakitabiri na roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu nayo utatabiri pamoja nao nao utageuzwa kuwa mtu mwingine mstari wa sita Hii misali ni mingi kwa kweli lakini e, tunalazimika kujifunza vitu vingi sana humu katika mstari lakini tujifunze hivi vichache hayo kusudi hivi vichache tutakavyojifunza tuvitumie katika maisha Tunaona Nabi Samuel anama, anampaka kwanza Sauli eh ambaye wametoka kukutana kwenye mlango wa tisa anampaka mafuta mtu akipakwa mafuta kwanza nyingine ndiyo amepewa ile mamlaka amechaguliwa kabla hata ya tukio lote la kuja kukutana mbele ya watu na kumtambulisha amepakwa mafuta tayari amekuja ameshachaguliwa chaguliwa. E, hata wakati Yeremia binti anasema nilikuchagua tumboni takatokea tumboni mama yako kwanza nyingine tunachojifunza kwanza hapa kuna vitu vingine nitavirudia lakini niseme hicho kwanza. Tunaona kwamba mafuta unapo chagulua kumtumikia Mungu sio ile siku ya kwanza unapoanza mtu anasema kwamba leo ameanza labda kuhubiri kupeleka mjiri kufanya nini hapana unatakiwa kutembea na Mungu nyuma kabla hata watu hawajajua unasoma neno lako vizuri unalielewa neno la Mungu sio siku hiyo unapoanza sasa labda umepewa kazi ya kuhubiri ndipo unaanza kujifunza Biblia na sio wengine wa, wala sio wengi wanaojifunza hata kujifunza eh wewe unaona kwamba baadaye tutakuja kuona tukio lote la Samuel amini, la Samuel kumpaka amini kumtambulisha rasmi kwa taifa la Israeli kwa Waisraeli kwa mfalme wao lakini unaona kwamba mambo mengi hata mlango wa kuna mambo yaliendelea alishamwambia anasema wewe ni mfalme eh wewe utakaye tawara sasa hapa ndipo anampaka mafuta na anampaka kisirisiri na kukumbuka alikuwa na yule mtendakazi pamoja naye lakini namwambia muache atangulie tobati wawili. Mungu kazi zake hazianzei kwenye hadhara. Hadhara anaweza kafanya kama kutoa taarifa tu. Na tuliona pia e, hata akina akina Yohana mbatizaji. Yohana mbatizaji alianza kwanza kakaa na Mungu kule jangwani alafu mpaka ilipofika wakati wa kufunuliwa kwake kwa taifa la Israeli a e, alikuwa yuko na Mungu na anasema alikuwa anakula nzige huko na na asali poli na nini alafu baadaye ni parakaja kufunuliwa. Mungu hafanyi vitu kwa kwa juu anaanzia nyuma. Anaanzia wewe mkeo wa na Mungu wako. Ukiwa chumbani kwako unasoma neno la Mungu, unamsikia Mungu, unamsikia Mungu baadaye anasema kwamba nakupa kazi. Nataka ukachunga hili kanisa. Nataka ukahubiri njili hii. Kwanza, la kubwa sasa katika ambapo yuko wazuazi hili halionekani moja kwa moja. La pili tunaona Nabii Samuel anampa anampa eh, Sauli vitu vitakavyotokea. anamtabilia Sasa huu sio kuhubiri tu peke yake, ni kumwambia mambo yatakayo kuja baadaye. miongoni mwa vitu ambavyo Neno la Mungu linatuambia ni mambo yatakayo kuja baadaye. Leo hii limekuwa ndilo fundisho kuu. Mtu njoo Sijui nitakwambia nitakutabiria vitu gani siji maisha yako yatakuwaaje hapana. Hiyo ni nyongeza na havitokee okay mara nyingi. Havitoki okay mara nyingi. Yesu alipokuwa anakuja anahubiri mara nyingi alikuwa nawambia watu kuwacha zao. Watu kuwacha kujitumainia. Watu kumwamini Yesu Kristo. Watu kuziamini mbinguni la kuokoka. Anasema mtu asipo Zaliwa mara ya pili hauwezi kuona ufano wa mbinguni. Sio kuja njoo hapa ni ngoenda kuwambia itakayopata, simashako atakua vipi? Wewe una kuona unaenda Marekani vitu gani? Ndio mambo ambayo yako ya makatisana. Lakini hilo nalo ni kazi ya Mungu. Kutuambia mambo yetu baadaye, hasa yenye kumpa Mungu utukufu. Sauli anaambiwa na Samuel. Samuel kama nabii wa Bwana anamwambia vitu ambavyo anamwambia ntirili kwa mamba atakayokutana nayo siku hiyo hiyo na baadaye tutaona kwamba anasema yanatimia vile vile kama ambavyo Sauli Samueli alimwambia Sauli eh? eh kwa mfano ule mstari wa Wapina anasema utakapoondoka hapa leo utakutana na wa wanaume wawili karibu na na kabula, la Laheri la katika mpaka wa Benyamini nao atakwambia watamwambia yale taarifa za punda kwamba zimepatikana alafu kifika mbele kwenye kwenye maloni, eh watabori eh utakutana na watu wamebeba eh mwana wana watatu na mikate wana mikate watakupa mikate miwili eh na ukifika mbele uta, utakutana utapita kwenye kwenye kwenye kambi ya wa, ya wa Filistri, ambapo ndo utakapo kuja kupigana vita baadaye anyway alafu taendelea mbele usiogope eh bado wewe mgeni lakini usiogope nini mbele utakutana na manabii hawa ni wahubiri Hawa ni watu waliokuwa wanabeba maono ya Mungu, ya neno la Mungu. Sio kuoka na kuambia watu siji kesho utapata iki hapana. Ni Biblia nasema prophet au manabii ni watu waliokuu wanaohubiri neno la Mungu. Kama kina Isaya, kama kina Ismueli, kama kina Nani. Kazi yao ilikuwa ni kuhubiri lakini homa nao wanatoa mambo ya baadaye. Kwa mfano nimekuwaambia ni kwamba hatuna muda mrefu utakuja vita kuu ya tatu ya dunia. Kwa sababu Biblia ndicho nachosema Sasa Tujitutu... fundisho la pili pata kubwa hapa nini mm. fundisho la pili kubwa hapa ni namna ya kuwagundua kuwa manabii wa uongo manabii wa sasa atawaambia njohoni wote ni mambo yenu yatakuwa wapata. naona katikati yetu hapa kuna kuna mama mmoja ndoa yake imemshinda ya ajue lakini hizo vitu vipo muda wote anasema vitu ambavyo vinaweza vikawepo wakati wote. Kwa mfano nikisema hapa kuna mtu ambaye wiki hii alikuwa ana anatafuta ana, ana pesa, afanye kitu kikubwa lakini hicho kitu hakuweza kukifanya lakini Mungu anaweza kumfanyia. Uyo mtu atakosa katika tietu. yetu. <tos> Nisho anachofanya? Samuel anasema vitu maalum na vinakuja kutokea maalum. Vina ni kitu maalum, sehemu maalum wakati maaro sio vitu vya jujuu, vya ya ujanja ujanja ni kucheza na na za watu eh ninaona hapa kuna kwenye kwa mfano kanisa la watu 100 ninaona naona hapo kuna vijana eh au kuna wadada siku hizi ndio naona upande wa wadada ndio wamekuukia wako yani anatamani apate mume mzuri atakaye mpenda wakati amevaa kama kahaba huyo wapa anao wasema mimi ni kahaba ndadisi ajabu hajawajabu lakini uh, e, lakini amekuwa naomba Mungu amekuwa na tamani sana Mungu aje muonekania na mimi leo nitaakisha hakikisha Mungu nitamkutanisha na Yesu huyo unabii nao. unao una lakini sio unabii wa Samuel unabii wa Samuel anasema utakutana na watu sehemu fulani ni kama Yesu alivyoambia kina petro soma katika mataisho katika luka 21 anasema endeni mtakutana na wanaume na wanaume wawili wanaume wamejitusha mtungi nenda naye mpaka kwake mtamuuliza kwamba ki wapi chumba changu akijulikana aki kwamba lazima ajulikane ni Kristo mwenyewe ili kusudi niweze kuila pasaka na wanafunzi wangu naye atawaonyesha chumba kilichokushandaliwa juu gorofani nendeni mkandae humo alasifi tukaile pasaka ikaende katokea vile vile leo hii mwaka 2010 vumbi 11 na kulikuwa kuna mtu mmoja najita nabii siji Joshua wa Marekani wa, wa Nigeria eh kwamba kumarekani Marekani kwa mara ya kwanza inaenda kumpata e, raisi rais mwanamke na sasa wakajoo wameshachuana wamebaki watu wawili Kumebaki mwanamke mmoja anacho Hillary Clinton na mwanamume anacho Donald Trump. Huko ndo wamebaki watu wawili. Eti Mungu amemuonyesha kitu kichokohusika kabisa. Ameonyesha kwamba anaenda Marekani kwa mara ya kwanza inaenda kumpata eh rais mwanamke. Hivi ilikuwa ni vigumu sana kutabiri kwamba anaanza katokea mwanamke. Na picha ilikuwa inaonyesha kwamba ile mwanamke alikuwa na anaenda kushinda. Anasema na yeye eti akatabiri hivyo na watu wakasema amina sana na kutoa sadaka nyingi sana. Huo ulikuwa ni nabii wao lakini watu wanatoka hapa wanapoteza fedha zao, wanapoteza roho zao, wanaenda Nigeria kutabiriwa upuuzi kama namna hiyo. Watabiriwe wa kama Sauli alivyotabiriwa na Samuel. Anasema utakutana na watu kwenye kabuli la laheri la, la bibi yako kimsingi. E, Nao watakupa ile mikate mi, katika mikate walionayo Watakupa mikate miwili. Ni ni picha kwamba uko unapokelewa na, na watu wanaenda kuwa mfano. Sasa so, mfano kwa kawaida anatakiwa pia aletee zawadi zake. Kitu anachomungu alikwaje anapenda lakini sasa uwezo kwa na mfano mbanani mfanja lazima vitu vile tu kwa mfano. Sasa hawa wanataulia wanaweza kukupa mikate. Mikate ni picha ya, ya baraka ya Mungu. Anasema tupe leo mkate wetu wa kiasi chakula chetu cha kiasi. Sauli yanaenda yanatokea kama vivyo hivyo. Kwa hiyo hapa unabii wa Mungu. Unapokuwa umetoka Utabii wa mambo yanayotoka tokea. Moyo ni ya uhubiri sehemu ya kusema neno la Mungu ni pamoja na kutaja vitu kwa ukamilifu sio kwa kusema hapa ninavyoona inaonekana nina, kuna mtu ambaye ana mgongo wake unaonekana unamsaga kila siku wao katika watu moja kuna watu wazee wenye umri mkubwa ambao wakati mwingine umri wao kwa sababu ya umri viungo vimeanza kuchoka vimeanza kuuma eh? <coughs> na wenyewe wanaangalia kundi lililoko mbele yao wanaangalia kundi lokomo mbele yao Ati akikutana na watu ambao labda anasema leo tukakutana na ataongea vitu vya kufanyana biashara biashara lakini watu ndivyo wanavyopenda sivyo ambavyo Samuel anafanya eh hemto mungu pia anasema jamani anajua kwamba watu na namna hiyo watakuja wa, kwa jina lake wakitaka kuhubiri hemto katika kitabu cha kumugumu ratuati mwanzo wa 10 tabu cha tano katika vitabu vya manzo kutoka mambo ya Walawi hesabu kumbukumbu kumbu la Torati eh Wango 18 tusome pale tuone Mungu anachosema kuhusu ama nabii wa uongo Tusome mstari ule wa 22 Biblia inasema Wango 18 mstari wa 22 Biblia inasema Anasema hivi atakaponena nabii kwa jina la Bwana nabii lisifuate jambo lile wala kutimia hilo ndilo neno hilo ndilo neno alilonena bwana kwa kujikinai amelinena huyo nabii usimwogope eh haya maneno tuyasome katika King James eh ni miongoni mwa inapokuja sema ambapo dunia itakuja kuchafuka itakuja, ina, ina dunia ina walejió kama ndipo upotofu utakapokuwa napo wanapotosha maneno ya Biblia hivi hivi ili kusudi isieleweke isi hebu tusome katika kitabu cha King James eh ni aina ya tafsiri mlango ule wa 10 na, na nane, mstari wa 22 tumesema 1 na 22 Biblia inasema hivi katika King James tunaona tu, tutaielewa nasema hivi when a prophet speaketh in the name of the lord Eh, kama nabii atanenda kwa jina la Bwana. Eh in the name of the Lord. Eh, if the thing follow not, no come to pass. Kama mambo hayatatukia kama alivyo yasema. Kama nabii TB Joshua alisema atakuwa mfalme, atakuwa rais mwanamke. Jambo haikuwa kazi ya Mungu. Kwa so, Mungu hakuwa na miadi na, na, na taifa la Marekani katika hilo tukio. Ni taifa la shetani ile ndio shetani mingi sana ametoka raisi Shoga akiitwa Obama anakuja muuaji naye Shoga vile vile aafu Mungu aanze kuwa wanaenda kum kum kum na kwa rais wanawake aafu Mungu aita bariki hapana sigebariki kwa sababu Mungu hakuwa amechagua mwanamke awe mchungaji awe kiongozi wa nchi awe mfalme hapana hakua hakukua mpango wa Mungu wakati wote. Kwa hiyo ni matukio ambayo Mungu hawezi kaweka mkono wake by the way. Kwa hiyo yeye anaenda anatabiri kwamba huyu atakuwa ndiye ndiye ndiye rais wa Marekani. Biblia inasema hayo mambo aliyo aliyoyasema yasipotokea mjue kwamba huyo ni nabii wa uongo. TB Joshua kwa kipimo hicho ni nabii wa kweli, nabii wa uongo kwa msali huu. Ni nabii wa uongo anasema hivi. When a prophet speaketh in the name of the Lord and if the if the if the things follow not nor come to pass that is the thing which the Lord has not spoken but the prophet hath spoken it for example 23 though shall not be afraid of him anasema sasa iwapo haya mambo hayatokea mjue hayo mambo hayakuwa na Mungu na hayo mambo yamesema tu kwa unabi wa kibinasi wa huyo mtu mwenyewe sio Mungu aliyesema na mtu huyo nabii msimhofu na msimpii yani msimjali tena lakini imetokea watu ndipo wanaendelea kuminika kwa sababu hawashuja ah, neno la kwa huyo nabii wa uongo ni nabii wa uongo ndio wa uongo lakini nashangaa kwa nini Biblia ya Kiswahili hii mistari imeivuruga vuruga mpaka ieleweki. Nani anaelewa yule mstari? Eh, anasema atakapoonena nabii kwa jina la Bwana lisitokee jambo lile wala kutimia, hilo ndilo neno asilo linena Bwana. Nasema neno hilo Mungu hakukwamilinena. Eh, kwa kujikinae, amelinena huyo nabii. Anasema hilo neno kalisema kivyake vyake yake yake. Labda kwa Kiswahili wametumia akieleweki. Ndio sababu anasema huyo mtu msimwogopie, msimchukulie kama nabii wa maana kesho na joktoto akiwatabiria mkatae kwa sababu jambo lile lisema huyu anaenda kuwa ndo rais wa Marekani na haivutokea mjue kwamba ni uongo na hata nyuma akipita akageuza akasema ilikuwa labda imetokea asema hapana huyo msimkubali baba sio nabii lakini hicho hilo ni hicho ni kipimo kimoja wapa manabii wa uongo wanasema vitu vingi wanapotosha mambo mengi kwa hiyo namna ya kuwasikia na kujua huwezi kusikia kwenye somo moja kama hilo unalijua hapana unakuja kwa uhubiri tena twaagusa na hapa tunagusa na tukutana nao kwenye sura nyingine utaagusa tena lakini pia utakua na uhubiri kama, kama fundisho la kujitegemea eh una kipembe kingine ambacho Mungu amekiweka hem tuende katika kitabu cha kumkumbula totomiangu 13 gibima ya kwanza ni kwamba mambo yasipotokea kama alivyo yasema na kwa ujanja wa kwamba wanaweza kukakamato Yaani hiyo tu bila hata kusoma huu mstari. Kibinadamu ukijua kama unaongea kitu cha uongo, lazima utakisema katika hali ambayo haielewekelewe yale kikisuhudi usije ukakukumbushwa uka kama ulisema hivi. Kwa hivyo, so, kisipoeleweka, ninaahusu kukiruka, kukatana. Eh, mbona nasema mimi ni, ni, ni, ni hapa naona kuna watu wana wana, wana, wamekuwa wanajiuliza wana, kesho yao itakuwaje Hajui miaka mitano ijayo, lakini mimi Hicho kitu sio si, si, si ni, ni, ni, ni kitu ambacho huwezi ukasema kwamba ulisema kwa sababu ni kitu ambacho hakiko wazi wazi maficho. maficho. Eh, lakini hata kama ni kwa maficho hakiko wazi kikigundulika kwamba hakitimii huo huyo ni nabii wa uongo. Leo hii manabii karibu wote vitu wanavyosema ni vitu vya namna hiyo ambavyo sio vyenye kuja kutimia. Kuna nabii mmoja hapa hapa kukubungu hapo. Sii nabii si yeye anajiita nani? Si mzee wa onini, si wa upako. Anasema watu wote waliosema nimelewa baada ya kufikia mwaka mwezi fulani watakuwa wote wamekufa. Hakuna aliyekufuata mmoja. Nabii wa uongo huyo. Nabii wa uongo Biblia anasema. twende kwenye kwenye kumukumba mlangu wa kumi na tatu. Tusome ule mstari wa kwanza pili mpaka 5, lakini tutachagua baadaye. Kumukumba la 13 anasema hivi. Msai ule wa. Twaje msai wa kwanza, anasema hivi, 13 1 anasema hivi. Kukizuka kaka... kukizuka katikati yako nabii au muhtaji wa ndoto. Leo huyu utasikia watu wanaota ndoto. Sijui kuna na vitabu vya awaa maana bio vya kuota ndoto. Na watu wanapenda kweli kweli. Anasema akizuka katikati yenu. Nabii au mhotaji wa ndoto akikutolea ishara au ajabu ishara kama hizi zilizokuwa anasema Samuel akazitoa eh ikatukia hiyo ishara au hiyo ajabu aliyokuambia Ak lakini akasema na tuifuate miungu mingine usiyoijua Tuitumikie hiyo wewe usiyasikilize maneno ya nabii yule au yule motaji wa ndoto kwa kuwa Bwana Mungu wenu you awajaribu apate kujua kwamba mwampenda bwana Mungu wenu kwa mioyo yenu yote na roho zenu zote. Unaona? Anasema haitoshi kwamba nabii aseme kitu kisitokee. Wengi wengi ndivyo hivyo karibu yote. Lakini inaweza kutokea hata kwa bahati mbaya. Kwa mfano mtu asemaye natoa unabii kwamba mwezi mwaka, mwaka huu wa 2020 kutakuwa na mvua nyingi. Bila hata kuitabiri, vua zinaweza kanyoa. Sasa anasema ikitokea mtu akasema na hivyo vitu vinaonekana kama vikatokea tokea, tokea kweli. Eh huyu hangu kwenye ile kundi la kwanza ambalo wanasema mambo hayatokee. Lakini anasema anaweza kasema vitu bado vikatokea. Lakini akasema huyo mtu kama akiwambia sasa tuifate na miungu mingine. Kwa vile nimewatabiria na vitu vimetokea au kwa bahati mbaya kwa bahati nzuri katokea. Anasema huyo nabii naye msimfuate. Naona jambo nyingine kumkataa nabii haitoki haito, haitoshi kwamba anasema kitu kitokee lakini ukiona amepingana na kweli ya Mungu udio huyo sio nabii wa kweli ni nabii wa haijalishi kama ametokea au hajatokea nisho tunachojifunza katika mlango wa 13 na ambao tuna kumkumbuka torati Jamani hii inaeleweka hii lazima ieleweke haitoshi kwamba nabii Mafana leo kuna marabio mengi kwa ujanja ujanja anaenza kasema vitu ambavyo vinaweza vika tu na mazingira aliyopo vikatokea. Eh hey, ninaona kwamba mwaka na ishirini, Mungu anaenda kuibariki Tanzania na kiongozi makini kwa uchaguzi wetu mkuu. Watu ikatokea kwenye mkampata kiongozi makini. Anasema hiyo haitoshi kwamba huyo niambiwa kweli. Angalia je mafundisho yake ya kila siku yanaenda sambamba na neno wa Mungu anaowapeleka kwa Mungu anawafundisha mahubiri ma ya uongo me katika mambo mengine kwa hiyo ni pamoja na neno lake lingine nje ya yale matukio nayo yasema yatakayotokea ishara atakazotoa emtulie katika kitabu cha Samweli kwenye... wa kwanza tulikuwa kwenye wanango wa kumi pale tumeona sehemu mbili kutoka katika kitabu cha kumukumbuka torati namna ya kuwatambua manabii wa uongo eh kwa dinsi ya maneno yao na ishara zao na hivi pia tuone twende katika sehemu nyingine ya kumgundua nabii wa uongo labda hata tukiishia hapa eh dukao tumefunza vitu vikubwa tu hebu tuone katika kitabu cha dukao tumerudi kwenye Samuel wa kwanza maneno wa kumi turudi twende mbele za turudi katika kitabu cha Yeremia namna nyingine ya tatu ya kumgundua nabii wa uongo ni nyingi hizi ni chache hizo, tu zilizozokutana tu, nazo katika somo la leo Njia nyingine ni aina ya mambo anayoyahubiri anayyatabiri anayahubiri aina tu kwa mfano unasikia mimi ni huyo huyo TB Joshua Anakwambia anahubiri anatabiri kwamba Ujerumani uh, <mimu> sasa haina kuchukua kombe la dunia aina tu ya mambo mambo haya yao tuwe makini hawa watu ni watu wa sana. Hawa watu wanaoja kwa jina la manabii kama wana uwezo wa kusoma na kuwaelewa na kuwaepuka na kuwaogopa fanya hivyo wasio asipokuangamiza mwili atauangamiza roho lakini hawata kuacha salamu ni chochomo kikuu kabisa cha shetani Ndiyo mkono mkuu wa shetani shetani sio zile ndoto zinazozoyota usiku hapana ni uongo utakaopewa na kwenye vinywa vyao na na, na, na na ujanja ujanja wao wow. mtu ana katika kitabu cha cha eh, Yeremia Yeremia mlangu ule wa shina nane. somo mstari wa 8 na 9 Yeremia nane, nane na tisa. Biblia nasema hivi Njia nyingine ambayo tunaiona Nane na tisa nasema hivi Hii tumefika huko kwa kutokea kwenye unabii wa Samueli. uliokuwa unatimia sawa sawa na alivyo usema mbele ya Sauli Mstari wa tisa wa nane, Biblia nasema hivi Manabii waliokuepo waliokuwako kabla ya zamani zangu. Huyo ni mienemea anasema. Na zamani zako anamwambia nabii mwingine wa uongo pale. Huitabiri juu ya nchi nyingi na juu ya falme kubwa. Naona vitu vikubwa vikubwa sio Arsenal na upuuzi mwingine shina za kombe la dunia na nini? Eh? Manabii wana tabiri Atletico, wana Barcelona, vitu vya ajabu ajabu kwa kweli. Eh? Wanatabiri unavyoenda siyo kupata tiketi ya kwenda Marekani, vitu vya vidogo, anasema hawa wana tabiri vitu vikubwa juu ya falme na nchi. Eh? Eh, anasema habari ya vita. Huwezi kusikia nabii anakuambia wa sasa hivi hapana, kwamba kuna vita vitakuja hapana, ata, atakutabiria amani tawamea wakatabiri juu ya nchi nyingi na habari ya vita na habari ya falme na hata mambo mabaya kwa sababu kwa mfano hem tu kumbuke yu, e, kabla ya ku alipokuwa amefika Misri kuna njaa ilikuwa inaenda kutokea Njaa ni kitu kizuri? Lakini aliitabiri hakuitabiri. Alitabiri Leo hio hata kutabiria nje wata atakutabiria shibe tu. Mimi niambiwe mtu anayetabiri shibe tu. Shibe hija, uhitaji kupambana naye kwa sababu utaifurahia tu. Mimi mahalia mi niambie kwamba niko yaani niambiwe ni mambo mabaya tu nampata na namna ya kuyapona, kuliko kuniambiwa mambo mazuri ndio atakayonipata. Kwa sababu yakinipata nitayapokea tu. Kwa sababu kwani ninahitaji nguvu nyingi kupokea vitu vizuri lakini vitu vibaya hivyo natakiwa nijue. Anasema sasa watabiri vitu vingi na vita na, ma, na mabaya na tauni, magonjwa. Leo hii hawaweza atakuambia atakuambia unaenda kupona kwa kansa unaoendea kufanya nini. Wakati kasa. ndivyo zinaongezeka kila siku. Kweli? Mshairi wa 9 anasema Eremia anasema hivi, nabii atabirie habari za amani neno la na nabii yule litakapotokea ndipo nabii yule atakapojulikana kuwa Bwana amemtumwa kweli kweli. Anasema ukienda ukakuta kuna nabii anakutabiria vitu vizuri vizuri vya amani amani kulingana na neno la Mungu lake. Subiri kwanza uoni kama inatokea. Na manyingo haitokei kwa sababu anaakuwa anatabiri mambo ya moyoni mwao. Eh? Anasema hoop up utakapoona vitu umetokea ndio utajua kwamba kweli. Mungu amekutuma. Ninginewe manabii walio kuwepo wa zamani akina Samuel, akina nani? Watabii mambo ya hatari ili kusudiwa waepishe watu hizo hatari. Kuni la tatu aina ya tatu ya unabii ambao kipimo cha kujua nabii wao. Aina ya vita yao yatabii. Azam Arkito ya nabii akakutabiria amani amani amani. Ninaona hapa mwaka wa kutoboa wa mwaka 2020 ni mwaka mzuri a kwamba huyo mtu simaamini moja kwa moja. Neno lero la Mungu linaposema jamani. Naomba mtazia akasema kwamba huyu inaonekana sasa anataka ana, ana, ana tusikie vitu vya. Hapana mimi nasema kile ambacho nimesoma kwenye neno la Mungu. Tunaendelea. Kwa hiyo tumeona kwamba nabii na Samueli anatabiri saw sawa na neno la Mungu. Haja vitu vilivopingana na neno la Mungu sehemu tatu hizo na vyote vinatimia tutatoka hapo Tunakuja mstari wa wa nane kwanza turudi mstari wa wa wa, wa, wa. tunaanza mstari ule wa tano unasema baada ya hapo utafika gibea ya, ya, ya Mungu mstari wa tano tushao soma lakini kuna hoja nyingine inaanzia kwenye mstari wa tano Ho, hoja tofauti ya, una, ya unabii na utabiri eh e, mstari wa tano unasema baada ya hapo utafika gibea ya Mungu hapo kulikuwa kuna kuna semu za kuabudia na vitu vingine gibea eh e, mispa eh na rama nakaa ya Samuel semu zilizola alizokuwa anapitia ndipo watu walikuwa wakusanyika semu zenye sehemu za ku za kutolea kafara za Mungu na nini na kuabudu e, gibea ya Mungu hapo palipo na ngome ya Wafilisti Wafilisti walikuwa hawa, hawabanduki maeneo hayo kisha itakuwa utakapofika mjini utakutana na kundi na manabii wakishuka kutoka mahali baju, kwenye kina kwenye kinanda na tari na kinubi na filimbi mbele eh, na filimi mbele, mbele yao nao atakuwa kitabiri na roho ya Bwana itakujiria kujilia kwa nguvu nayo utatabiri pamoja nao nao nao utageuzwa kuwa mtu mwingine hem tu uh, kitu kingine tuanze kufunza kutoka Sauli yuko anapelekwa kwenye utumishi wa Mungu. Anatoka kwa, kwa kijana tu kwa kawaida, hakua mtumishi wa Mungu. Na kwa picha nyingine tunayoiona ni kwamba mtu anapochaguliwa na Mungu kufanya kazi ya utumishi hata uongozi wa nchi, kimsingi anatakiwa afanye kazi, yani ule ukaribu wake na Mungu Mgeze. Kwa Basawa anakuwa na didi na watu wengi. Unatoka kuwa mtu anayefanya mambo yako binafsi hata ukipotea unapotea peke yako na watu wengi unatakiwa sasa uwe na roho wa Mungu karibu. Kwa hiyo Sauli anaingizwa katika roho wa Mungu. Lakini haingizwi hivi hivi. Analetwa katikati ya huduma ya watu wa Mungu. Unajua hem hem wakati uko uh, tukiwa tukiwa sehemu hiyo hem tuone ukataftie hoja same yenyewe. Tuene katika kitabu cha Mithali mlango wa 27 mstari ule wa, wa saba. Shina saba wa 17. Mithali saba Tusome pale tupate hoja inavyoelezwa ina, ina, ina sehemu nyingine. Kwa ukaribu zaidi. Mithali 27:17 Biblia inasema hivi. Mithali Mlangu ule wa 17 ah wa saba samani mstari wa 17. Biblia inasema. Chuma hunoa chuma. Hivyo mtu au au, au noavyo, uso wa rafiki yake unaona kwamba ili kusudi yani chuma hunoa chuma ili kusudi chuma kiweze kwa mfano nataka kuna ku, kisu unataka ki kiwe na makali zaidi una kwa kutumia chuma kingine hu kwa kupitisha kwenye matope ukinoi kwa kukipaka mafuta unakinoa kwa kukisugua na kwa kukiumiza umiza kwa sababu so, kuna vipande vya chuma vitatoka pala tunaona pia ili kusudi Sauli aweze kuingia katika utumishi wa Mungu na kupata anapata na roho mwingine na roho Mungu akai juu yake lazima ajiokusanye katikati ya watu wenye roho wa Mungu ili kusudi uwe pamoja na Mungu haitoshi kwenda kusoma neno la Mungu peke yako lazima uingie katikati ya manabii lazima uingie katikati ya kanisa la watu wenye roho wa Mungu ili kusudi roho wa Mungu aweze kujaja pamoja na wewe Kwa hiyo Saula alikuwa anatafutwa namna ya kujazwa roho wa Mungu kabidi aangizwe katikati ya kundi la watu wa Mungu Na inaonekana ni watu manabii wakati unaoona watu ambao wanaebeba neno na Mungu wanao na kuuhubiri na kusema mambo ya baadaye lakini kazi yao haikuwa kutabiri ilikuwa unabii maana ni kuhubiri neno la neno la Mungu ndio unabii anasema, anasema, anasema watu wasikie maneno ambayo roho anayaambia makanisa maneno ya unabii huu ni vitu ambavyo Mungu anavisema kuhusu eh, kuhusu kazi yake kuhusu nyakati za baadaye na kadhalika kwa kwamba ili usudi uweze kuwa kutembea na Mungu, lazima uje katikati ya watu wanaotembea na Mungu, katikati ya kanisa linalotembea na Mungu. Mtu wa Mungu anasema, mimi sasa hivi siwe ni nisani. nimeona nini? Nijinani peke yangu nijibudie. Hapana, lazima utafute chuma kama wewe kikunoe. Lazima mkusanyike katikati, katikati ya watu wa Mungu, kama Sauli. Naendelea. Kwa hiyo Mistari naye pale mpaka mstari wa 9 tunaona kwamba yale mambo yanaenda natokea na katika kuhubiri kutabiri pamoja nao katika kutabiri pamoja nao Mungu anampa ana Sauli moyo mpya tumeona mstari wa 9 kwamba Sauli alibadilishwa moyo Ukimpokea Yesu Kristo unabadilishwa moyo na roho mzimo ndani yako unapewa roho mpya kutoka mbinguni. Lakini mwili unabaki pale pale. Unaanza kupambana. Mwili umetoka chini, roho umetoka juu. Ndio sababu mtu kisha anza kutembea na Mungu, lazima hali ya kujisikia hukumu ya dhami iongezeke kwa sababu kuna watu wawili wenye asili tofauti wanaokaa pamoja, Moja umetoka juu ni roho mpya na mwingine umetoka chini. Na Biblia inasema kilichotoka chini kinata mambo ya yaliyo yaliyo chini kinatafuta mauti. Biblia inasema mwili unatafuta mauti, roho inatafuta uzima wa Mungu. Kwa hiyo lazima kutokee hali ya kusigisha. Na ni jambo jema unapojisikia kwamba unaishi ukiwa kama dhambi inapambana pambana ndani yako. Paulo anasema katika kitabu cha Warumi mlango wa saba. Paulo anasema anasema ndani yangu ni kama kuna vita. Ninalotaka kulitenda si nilinachotenda na nisilo nisitotaka kutenda ndio ninachotenda. Ni vita ndani ya mtu mkubwa kama Paulo ukiona ndani ya moyo wako uko katika hali ya vita unashindana ndani yako ujue kazi ya Mungu imefika ndani yako watu wa duniani walevi wafanyeni anaweza kaenda kafanya chochote kile moyo wako unabaki salama kabisa naishi kuanzia msali wa tisa tu wa, wa, wa, wa, wa kumi basi walipofika gibea tazama kikosi cha manabii wakakutana naye kisha roho wa Mungu ikamjalia Ngufu, na nguvu naye akatabiri kati yao Ika, ikawa wote wa zamani walipoliona jambo hilo kwamba ta, o, kwa, kwamba tazama huyo anatabiri pamoja na Nabii ndipo watu wakasemezana ni nini hilo lilionmpata mwana wa Kishi babake Sauli haijulikana kama Kishi mtu mwenye nguvu mtu mwema je Sauli pia yumo miongoni mwana wa Nabii usana 12 unasema naye akajibu mtu mmoja hakadi mtu mmoja wa mahali hapa akisema na baba yao ni nani kwa hiyo ikawa Mithari je sauli pia yumo miongoni mama nabii na naye kutabiri haipafikiria mahali pale juu unaona kwamba pia sauli anabadilishwa Anapewa peo mwingine anapewa neno na Mungu anakuwa mtu wa Mungu anaokoka huyo anaokoka roho wa Mungu anakuja juu yake anaokoka lakini anapata vikwazo na hivi mwanzoni tusome mstari wa mwisho. Tunaona kwamba havi, havi kuishia hapo. Tusome mstari wa mwisho tuone kwamba watu wanaanza kuuliza, anasema, "Eh, huyu sasa naye ameshakuwa mwezao sasa. Ame, ame amekuwa nabii huyu naye. Anabeba maono ya Mungu tena. Huyu naye anapeleka njiri. Eh, huku sikwatu tuko wote, tulikuwa tunaangalia wote mipira, tunakunywa mapombe ma, ma, ma, ma pamoja, tunafanya vitu tayari eh, kijana wetu ametutoka yuko kwenye kundi la manabii na ikawa mithali anasema eti sasa na Sauli na yeye nabii sasa leo hii ukimwamini Yesu Kristo watu uliokuwa wamezoea nao watu hata Yesu limkuta Yesu alipoenda nyumbani kwake watu walikataa wakasema pana huyu huyu jesi mana wa mana wa selemara amepata wapi maarifa ndio angaambia bwana nabii hakubali katika nchi ya kwake. nabii haweza kubali katika nchi ya kwake. Naomba ni kutie nguvu katika hili. Unapokuwa unaenda kutembea na Mungu, unaanza kubadilika unapoanza kusikia sauti ya Mungu. Roho wa Mungu anakaa juu yako. Lazima watu waanze kuulizana, "Na wewe na wewe pia? Wewe si ukwapo tukunywa wote pombe nani sasa hivi unajifanya unahubiri dhidi ya pombe?" Imemkuta Sauli, imemkuta Yesu Kristo, imemkuta yote hiyo. Na ukiona watu uliokuwa nao mnafanya mambo hayo, unafikiri umefika kwa Mungu, unafanya kazi ya Mungu, alafu bado Unaona mnachukuliana una vizuri hakuna kuulizana maswali ujue bado hujatoka uko pale pale Bado uko pale pale pa Sauli maswali yanaulizwa hivi je naye ni nabii sasa huyu He, imeku, Ikawa hata methali sasa Eh tunaanza kulihubiri sana hili lakini wacha tuishie hapa Tumalizie sura Eh na wanampinga wanampinga emtumsome mstari wa mwisho pale ni msalimu 27 mstari wa mwisho wa sura ya leo ikisudi angalau tumshasema wa lakini wengine wasiofaa kitu wakasema huyu je hata tu, atatuokoaje nao wakamdhalau wasimletee zawadi yani walikataa ufalme wake hawa wanakataa ukovu wake hawa wanakataa mamlaka yake na ni vigumu sana ufanye kazi ya Mungu ya kweli uchaguliwe na Mungu ufanye nini halafu watu wakukubali hapana okay, ukiona watu wana kukubali. wote na of course Mungu lazima atakutafutia baadhi ya watu wa kutenda kazi pamoja na. Hawezi akakupeleka. Biblia inasema sitawaacha ninyi yatima. Lakini lazima wengi watakataa, lakini wachache watakupenda. Em turudi nyuma kidogo, tumemstahili ule wa, wa shina sita Uone kama Mungu Mungu ni mwenye rehema. Kugundua kwamba anataka akutumie afanye kama Sauli anakupa na timu ya kufanya kazi, hakuamini nena peke yako. Sasa 27 inasema hivi. Sauli naye akaenda nyumbani kwake huko Gibea na pamoja naye wakaenda kikosi cha watu ambao Mungu alikuwa amegusa mioyo yao. Moyo wa Sauli ulikuwa umegusa na Mungu ulikuwa haujaguswa na Mungu. Na Mungu akampa moyo mkasiyo, lakini akasema pana Sauli haweza kufanya kazi yake. Kama Musa ambapo Mungu alisema we nina nitakua msaidizi akampa Haruni, akampa watu tofauti wengi wengi, akampa kina yoshua maana wanuni Nun, akampa kina Caleb maana wa Yefuna. Na Sauli Mungu anamletea kikosi cha watu walioguswa mioyo yao na Mungu kikosi kikubwa kinakufanya kazi na Sauli eh Mungu hawezi kukupa jukumu hawezi kakupa kazi bila kukupa watenda kazi wenzako sio rahisi kwa sababu Mungu anatojoa udhaifu wetu Alijua Sauli hawezi kufanya kazi peke yake akampa kikosi cha watu ambao wameguswa mioyo yao na Mungu tayari akamjitwalia eh, kikosi cha kutenda kazi. Sura ya 14 tunarudi nyuma kwa hiyo atarudi huko mbele baadaye tukao tumemaliza. Sura ya 14 bado anasema basi baba mdogo akamuliza Sauli. Baada ya mambo yote yote ametoka kukutana na manabii, ametoka ku amerudi sasa eh, anakutana na baba mdogo. Wambea wapo. <laughs> Sikiliza umbea huu! Umbea huo. Jamani katika vitu vya kuepuka hasa watu wa Mungu. Jamani mninisikilize kwa hiyo epoka kupenda kusikiliza mambo ya watu. Hata kama haya, yani hivi fulani alikuambiaje? Eh? Hivi ulipo tu, yani ukajikuta unauliza uliza na pereleza pereleza pereleza ni jambo ambalo Mungu hapendi. Kabisa. Ana hivi, unajua un, mimi naweza kukaa na mtu sijui kabila lake. Eh? Si juu amezaliwa si juu angapi si mwingine anakuambia hivi wewe na mke wako mlikuwa mnajuana kabla ya yani maneno ya namna hiyo na hivyo e, vitu hasa wazungu wanatabia tabia hiyo wanapenda kwa kweli eh mstari wa 18 nasema basi babaye mdogo akamuliza Sauli na mtumishi wake je mlikuenda wapi Naye akajibu tulikwenda ili kuwatafuta hao punda na tulipoona ya kwamba hawakoonekana tulimwendea Samueli. Sikiliza sasa babage mdogo ilikuwa mbea kweli kweli anasema hivi wa msao 15. Babaye mdogo Sauli akasema tafadhali uniambie tafadhali unasikia ni kitu ambacho kinakutia shauku sana. Yaani mtu kumwambia mtu tafadhali ujue ni kama kutaki mzaa mzao nataka aseme tafadhali sana. Anasema hivi. Tafadhali uniambie huyo Samueli alikuambiaje? Alikuwa anatafuta nini? Na hakuna kitu wewe anajua, huyu ametoka ameenda kutafuta punda. Amepatikana kabla hajarudi. Huyu anawahi anaenda kutafuta taarifa ya mambo yaliyoendelea na hasa yanayohusu Samuel na kazi ya Mungu. Na sio haya maneno ukisoma huoni kama ni kwa uzuri. Kuoni ni kitu kizuri hamuulizi kwa malengo mazuri. Sa Sauli naye alikuwa kijana ambaye inaonekana Mungu tuliona vigezo vya Mungu mchagua Sauli ni hekima yake ni utii wake utumishi wake alipata hekima na yeye mstari wa 13 nasema lakini Sauli akamjibu babae mdogo alituambia waziwazi -wazi ya kuwa hao punda wamekuwaonekana sikiliza mstari unaoendelea unavyoendelea kuisha anasema hivi lakini habari ya ufalme ambayo Samueli alimwambia hakuitaja habari hiyo Mungu anatataka tuzuie ulimi wetu. Leo hii mtu akipata kitu hata kabla hakijakubaliwa, hakijapita, Unasikia ameanza kukitangaza kwa watu wote. Na taarifa hiyo. Mbea anakuwa ni yule anataka kujua habari zako, lakini umbea pia ni pale unapokuwa unasema vitu vyako bila sababu na kila mtu. Samueli amini mean Sauli hakufanya hicho kitu. Hakumwambia. Kulikuwa na sababu gani ya alimwambia kile kinachomuhusu alimwambia habari ya punda. kwa sababu yule punda alikuwa ni ni, ni ni ni jambo la liroa la waziwazi lakini hili ni kazi ya na akijua kwamba hata wakati naambia hizi habari yule mtumishi alimwambia amwaache inaonekana yeye ni marafiki mnapendana huyu ni mtoto wa boss lakini wewe ni mtumishi yakinionekana ya wamoja wewe mwache atangulie mimi nitaongea na wewe peke yako ndio akampaka mafuta peke yake na akamwambia akampaza zile ishara zote Sawa, kwa hiyo tunajifunza mambo mengi katika vitabu hili. Tabia ya kutaka kupeleleza. Hoje kitu gani tujue? Sio kwamba lazima tuwe wajinga kabisa jambo lisifunani, kama kuna jambo la hatari. Kuna jambo la hatari. Kwa mfano, nita mfano, una mtoto wako anasoma. Haina ubaya kumuliza anashindaje. Ili usuhudie, umlinde, anakula nini shuleni? Amepigwa ale huyo hio ni sawa huo sio umbea ni kwa sababu unataka mtoto wako unataka umline umtunze kwa hiyo mada nyingine neno na Mungu lazima ulijue kwa maarifa ya kimungu yote lakini swala la mtu mwingine linahusu nini lina nihusu nini basi katika kufunga tumalizie sehemu ndogo sana ya ya maki mwisho kule na huku mwanzo sasa tumebakiza mstari wa saba mpaka mstari wa 24 hicho kipenge kipande hatukisome tuna 17 basi Samuel aka wakusanya watu sasa uh, Sauli amesha tembea na Mungu amesha pewa roho mpya amesha yani yuko katika kazi ya Mungu tayari hakuna mjadala kinacho sasa ni kumfunua kwa mataifa mata, lote Ni kufanya jambo watu wote walijue sio mna yani ha, ha, hamueni kwa kukurupuka mambo yameshatimia kila kitu Samuel ana amesha amesha mpaka mafuta roho Mungu amesha kuja, mpango wote amesha kuja na kitu Atakacho kifanya na nini sasa anaenda kufunuliwa kwa taifa lote. Biblia inasema sura 17 basi Samuel akakusanya watu wote mbele za Bwana huko Mispa akawaamia wana wa Israeli Bwana Mungu wa Israel anasema hivi na aliwatolea na aliwatoa Israeli kutoka Misri nami na aliwaokoa ninyi na mkono wa, wa Misri na falme zote zilizowaonea lakini leo mmemkataa Mungu wenu naye ndiye awaponyaye katika mishipa yenu yote na shida zenu nanyi mmemwambia sivyo lakini weka mfano juu yetu basi sasa hudhurieni mbele za Bwana kwa kabila zenu na kwa hurufu zenu umesali sasa ubibi sana ushaona Sauli Samueli haoni aivu kwa watu. leo hivi mtakisimama mbele hii ni kama kwenye kampeni kama ni kama swala la kuchagua kiongozi wa kitaifa watu wanapokuwa kwenye uchaguzi wa viongozi wa kitaifa wanaongea vitu vizuri tu pekee yake huyu ni mkubwa huyu ni nini hata madhambi yake yote haweza kasema. au watu wanaenda kuchagua e, nye, nye, nye, watu sana, nye, nye eh yeye ni watu wazuri sana anaenda kuwapa vitu vizuri lakini kuna kuwa kuna matatizo Sauli na uh, Samuel anasema pamoja na kwamba niko na mbele si waogopi mmemkataa Mungu. Tunaenda kumpata mfalme kwa jinsi ya mioyo yetu migumu yakokatav. Ana wakumsha tena. Alishawambia kule nyuma kwa mlango ana nani? Anaambia kwa mlango wa 10 hawaogopi. Kiongozi mzuri ni yule mtu ambaye haogopi watu wake. Sauli hapa Samuel anaoneshi kuogopa. Anaambia pamoja heni niulize wewe uko peke yako unaambia mamia ya watu malaki laki za watu lakini unawaambia mmemkataa Mungu kwa kwenye angeweza hata kuogopa kwamba angemzidia lile tukio la kumtawaza sa, sa, sa, Sauli lakini alikuwa anajua Mungu wake ana nguvu kuliko watu walio pembe yake akawaambia sema mmekataa Mungu basi nuko mnapiwa mfawme na Mungu alivyo mwema akawapa mfawme ambao alikuwa na vigezo vizuri eh ana vijenzi vya nje ambavyo wanavitaka vya kimo, vya uzuri, vya sura lakini ana vile vya kiroho vya nje. Kimsingi Mungu anataka tukamilike kote kote. Wacha tumwe kweli. Mungu si anataka tuwe dhaifu kwa kila kitu. Kwa mfano akikukuta ni kijana wa Mungu unapenda Mungu lakini pia una sura nzuri unaonekano mzuri, atapendezwa zaidi? Akakuta labda una ufahamu mzuri, una elimu zaidi? Lakini sicho kwa kwanza naangalia roho aliyoko juu yake utayari wako. Lakini Sauli alikuwa amekamilika nje na ndani. Tuendelee, mstari wa 20 wa shina ba Samueli, akawaleta kabila zote za Israeli karibu na kabila za Benjamini ikatwaliwa, kisha akaileta kabila ya Benjamini karibu kwa jamaa zao na jamaa wa ikatwaliwa, akaileta jamaa ya wa mati karibu, mtu wa, mtu baada ya mtu kisha Sauli mwana wa Kishi akatwaliwa lakini waibu kuonekana hakuonekana. shina mbili, basi wakazidi kumuuliza Bwana, "Amebaki mtu asiye asiye kuja huko bado?" Naye Bwana akajibu, "Tazama amejificha penye mizigo." Basi wakaenda mbiyo akamleta kutoka huko. Naye aliposimama katia kati ya watu alikuwa mrefu kuliko watu wote, tangu mabega yake kwenda juu Samuel akawaambia watu wote mnaona mtu huyu aliyechaguliwa na Bwana kuwa hakuna mtu mfano wake katika watu wote nipo watu wote wakapiga kelele wakisema Mfarme na Aisha wamempokea Mfarme na Aisha alikuwa mara ya kwanza anaitwa na watu wote kwa ni mfano lakini tunaona hata katika kufunuliwa kwake huyu mtu bado hakuja kwa kiburi chake walikuwa wanaanza kutafuta Yaani ni kama ilikuwa ni kama kupiga kura frani. Wakaleta kabila lote la Benjamini. tunatafuta kiongozi. Inaonekana ilikuwa anajua kwamba kiongozi atatokea Benjamin. Akafikwa pale. Wakasema sasa tunawatenga katika katika e, katika ukoo. Ikachukuliwa ukoo wa, wa Matri au matri ambapo ndo kishi na kina Samuel na kina Sauli. Walikuwa ndo ukoo wao. Wao ukoo nao ukaletwa pale, ndani ya ukoo wakaanza kutafuta mtu moja moja mmoja. ikaonekana nani hajaonekana Sauli. Ikaonekana mfalme hajapatikana. Haiyoonekani hai haielezi wazi hapa maandiko aonyeshi wazi kwamba walikuwa wanafanya fanyaji, lakini inaonekana walikuwa wanatafuta mfalme katikati ya makundi ma, makubwa mpaka madogo, mpaka madogo mpaka wanakamfikia. Lakini akawa mejificha. Yaani kwa mfano hakutaka kujijipamano kwamba labda angeweza kusimama mapema kabisa akakaa pembeni ili kusudi watu wamtambue kwamba yule pale hapana yeye yeah, akawa hataki ah, Biblia inasema ukialikwa kwenye harusi usikae usikate kwenye chumba mbele alienda alikuwa anajua neno la Yesu Kristo anaona alienda akakaa nyuma kabisa amejificha ndio wakamtoa kule akamlenda mm. watu wakamkubali wasikubali kwa sababu walimuona tayari ameshajipanga mbele kwa hiyo akaakatibiza ile neno kwamba usikae kitu cha mbele akachaguliwa akawa amekuwa mfano, tu kuja kuona sasa kazi zake inaendeleaje baada ya hapo tutaishia hapa baba Mungu na kushukuru kwa zako kwa kutuhubiri neno lako katika kitabu cha Samuele wa kwanza mlango wa kumi. baba Mungu maneno haya asipotee bali akajenge akajenge katika mioyo yetu katika maisha yetu katika msikilizaji aliye mbali katika wote tuo kusanyika hapa Mungu tunakushukuru kwa mafanikio yako. Asante kwa kutufikisha katika mwaka mpya 2020. Na Mungu tunaomba kaendelee kutusaidia na kutembea pamoja na sisi. Eh tusitetereke, tusitoke katika kichochako na Mungu neema yako ikawa nyingi na neema yako ikawa nyingi juu yetu Farma Chapu. tunakushukuru katika jina la baba na la mwana. Na mtakatifu tumeupokea. Amen. <coughs>